Вона не могла показати свою постать через те, що вона сиділа на паршивому возику з озбитою під ноги соломою. Вся її сила паралізувалась. Жовтовусий навіть не помітив її, навіть не побачив наяди. І через це арешт. Буржує, а там може її тоді, ні, дурниці. Коли він тепер не помітив, то він помітить її. Ой, ну помітить іще, помітить мерзотник, помітить поганий кацап. І ще не знати, хто в кого тоді в полоні буде, ще не знати. Навіть пробувши на каторзі вісім літ і маючи шрами з долоню від кайданів, не встояти нікому проти тих кайданів, які кують вищі сили. Доктор міцніше притиснув теплу, довірливу, сильну, всесильну ручку і навіть про себе посміхнувся. Цікаво, як-то сам затанцює на задніх лапках. І вже докторові не було жаль ні вітру, ні жайворонків, нічого. Починалося село. На подвір'ях, на вулиці, біля воріт, а видно було солдатські постаті. Вони весело й поштиво віталися з Єрімєєвим. Він щось сказав їм, а вони тоді пильно, з невдоволенням і цікавістю дивились на вузик, запряжений маленькими конячками. Деякі щось і кричали, але доктор не слухав. «Сюди, направо завертай!» Хитнув Степан дядькові на ворота, в які в'їхав жовтогусий. Дядько покірно похабцем зашарпав віжками. Очевидно, тут був штаб. Велика довга хата. На подвір'ї дашки, криниця з коритами. Мабуть, колишній заїзд. Під дашками стояли осідлені коні. Серед двору в ряд вистроїлись скоростріли з готовою упряжю. Скрізь вважалися солдатські постаті. Ну, такі собі звичайні, прості. Такі самі, яких доктор Стільки перебачив на фронті під час війни. Той відро кудись ніс, той щось стругав. Там гуртом вовтузились біля розібраного скоростріла і голосно по солдатському лаялись. Нарешто на в них мало хто й увагу звернув. А, ще парочку буржуїв спіймано. Ну, парочкою більше, менше. Це скоростріла їм не поправить. Зі вже не було. Тільки коня його солдат Вів під дашок. «Ну, злізайте!» позіхнувши, сказав Кирпатий і, дивлячись на вовтузіння біля скорострілу, раптом закричав. «Та там накльопка протерлась! Куди пхаєте?» Дві-три голови повернулись до нього, а хтось голосно вимовив цинічний жарт. Гурток дружно засміявся, а за ним засміявся і Кирпатий, і байдуже вилаявся. Потім зліз із коня і сказав сонному Карпенкові заведи мого та підпругу одпусти. Чуєш на воздечку? Та бери руками боржуй, а вийдіть за мною. Він пішов уперед, розминаючи по дорозі ноги і поправляючи пояс. Доктор швиденько повернувся до дядька. Ви ж, голубчику, підождіть трохи, зараз поїдемо далі. Дядько не ворухнувся, навіть не глянув на доктора і зараз же від'їхав убік. У великих сінях на лаві напів лежав солдат і грався за твором рушниці. Ноги його з засохлими грудками болота на підборох терлись об край діжки з водою. Ще двох музикантів? байдуже глипнув він на доктора й панну Ольгу. Керпатий нічого не відповів. Як зусяки мов балачки встрівати, так ніколи й справи кінчити. Він очинив одні двері і, відступивши з ними на бік, коротко-строго показав рукою. Марш у камуру! А в що лежав, кинув. Доложи, що вже є! і, Зачинивши за собою двері, а вийшов за арештованими. Так-так, це таки справді була камура. Вогкий, густий, задушний, нестерпний сморід. Малесеньке, крихітне, затулене лахміттям і віхтям соломи віконечко. Ні груби, ні долівки. Облуплені стіни, на покришеній гнилий підлозі з дірками –